Комірчину на десять квадратних метрів, з однією лампочкою під стелею, навіть без натяку на якийсь абажур або що, та однією розеткою на стіні біля дверей. Бо твій ребенок арьот благим матом, а я, не виспавшись, норми не даю, а не в забарі і геть здимів з передсанчених очей, не прив'язаний до молодої матері з малям ані законним шлюбом, що його не встигли, чи, можливо, Харитон і на гадці того не мав зареєструвати, ані моральним кодексом будівника комунізму, текст якого в нерозтиражованих плакатах траплявся скрізь, де лише можна було його вчепити до стіни за винятком хіба гуртових вічно загиджених убиралень. Сенька пробувала боротися з дочинним то розпачливим, то вимогливим, товаредливим криком, перейнятиме від матері піснями. Не помогло в перші місяці. Годі було сподіватися, що поможе тоді, коли Настуся навчилася ходити, говорити, показувати характер не тільки горлянкою, а й руками. Приголомшена, раптовою навалою стількох одразу переміну своєму наустаткованому житті, Сенька сприймала все так, ніби те було не з нею, ніби вона дивиться страшне кіно з непередбачуваним фіналом. І затято мовчала. Ніхто не чув однеї жалісливого зітхання, нарікань, благань про допомогу. Мовчала, наче язика позбулася. Додому писала в листах стандартні повідомлення. Живу як усі, працюю як усі, заробляю як усі. Ні про Харитона, та його зрадницьку втечу, ні про народження позашлюбної Настусі, не прохопилися батькові матері жодним словом. Але знайшлися, добрі люди, донесли. Від матері прийшов сповнений гніву та обурення лист. Санька сподівалася на материнське розуміння, набуде крихту жалю до неї. Не чужа ж вона їм, рідна кров, хоч там як крути. Натомість слова заркуша вивергали на неї майже прокльони. Вони, здавалось, люто гавкали і готові були її розтерзати на шмаття, мовгороднє опудало. Неймуче віри, що це лист від її найрідніших у світі людей, вона ще раз його перечитала і вперше за всі місяці своєї цілинної епопеї вибухнула пекучою магмою, на збираного болю і вітчою, заголосила. На весь барак заголосила, на ціле селище цілинне, на весь казахстанський вже добряче розорений першопрохідця мистеп. Так виє приречена вовчиця на лютій холоднечі, заповідаючи єдино голосові своє непоправне безталання. Настуся з того дива вирячилась на матір і за ці спостерігала власну збільшену копію, яка прийняла від неї звичку спілкуватися зі світом саме так. Санька проривіла решту дня до самого пізнього вечора, і ніхто з поселенців бараку навіть не брався її розраяти, бо безнадійно. Цього виявилося досить, аби Настуся назавжди забула, що таке причинні чи безпричинні плачі. Клин вибився клином. Санька написала додому і попросила дозволу вернутися. Через місяць поштарка принесла конверта. Санька його розкрила і знайшла там на аркушку із стандартного зошита для письмових шкільних робіт єдине слово. «Приїжджай!» Вони повернулися в село. Точніше, вернулася вона, Санька. А Настуся приїхала до діда-баби вперше, звідки Санька подалася підіймати цілину і надірвала там не здоров'я, а свою безталанну долю. Дві душі, для яких у світі не знайшлося прихистку і затишку, на які світ, може, і не розраховував, але раз вони вже заявили про себе неординарним ревищем, то він мав зрештою змиритись і вділити їм якийсь куточок для облаштування подальшого життя. Санька сподівалася, таким куточком буде рідне село. Проте воно їх не сприйняло, не прийняло, натомість виставило проти них гадючий клубок-пліток і ядучі прізвиська. Традиційна мораль часом буває надто сліпа і категорична там, де могла б легко поступитися місцем перед звичайнісіньким співчуттям і милосердям. Санька трималася доти, доки Настуся не розуміла значення слів, якими їх у селі назвали. А коли одного дня спитала в матері